Auzubillahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ərəbəsən və Allahın Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaqsa Allah təalağın əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə mümkündür. Necə ki peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu hədisində buyurur ki, Ərəbindir, Ərəb olmayandan, Ərəb olmayan Ərəbdən, ağın qaradan, qaranın ağdan Allah Subhanahu təalağın dərgahında təqvası müstəsna olmaqda bir üstünlüyü yoxdur. Bütün insanlar adamdandır. Adəm Əlisələn istəyir torbaqdan yaradılmışdır. Və buna görə də heç bir bəndə gücünə, qüvləsinə, varına, dövrətinə, puluna arxalanaraq özünün Allah dərgahında hansısa bir yeri olduğunu zənn etməlidir. Çünki Allahın dərgahında kasıb, zəif də ola bilər, gücsüz də o, lakin Allah qorxusu daha yüksək olduğuna görə Allahın əmrlərini yenə ertirib qadalarından çəkindiyinə görə Allah subhanətən dərgahında <coughs> Ən hölmətli kimsələrdən, Allah da ən çox qorxanlardan salib. Və Allah-ı Allah, təqva əhlini bir çox müjdələrlə müjdələmişdir. Ən böyük müjdə isə Allah-ı Allah onlara cənnəti vəd etmişdir. Necə ki, Allah-ı Allah, Allah Qurana kəndə buyurur ki, həyəkətlə müxtəqilər cənnətdədir, yəni Allahdan qorxanlar. Və Allah-ı Allah təqva əhlini Allahdan qorxanları haqqında buyurur ki, əqəldə siz Allahdan qorxsanız, Allah-ı sizə bir çıxış yolu göstərər, və sizə ummadığınız, gözləmədiyiniz yəzdən de sizin ruzunuzu yetirək. Allah-təla daha sonra buyurur ki, əgər e, siz Allahdan qoxsanız, Allah-təla sizə bilmədikləriniz ölkədək. Həmçin, Allah-təla Quran kəndi buyurur ki, əgər e, siz Allahdan qoxsanız, Allah-təla sizə haqqına, haqqı, yəni doğru ilə yalanı ayrı dedən bir nur dərək və sizin cünahlarınızı üstün ölkək sizi bağışlayan. <coughs> Devaməmiz salısaq, misə təqvanın, yəni Allah qoxusunun arada olduğunu ümmetinə beyan edir Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, ayən Allah təala sizin zahirini görmür, görünüşünüzə, görünüşünüza mallarınıza baxmaz. Allah təala sizin əməllərinizə və dərdlərinizə baxar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Onu zülm etməz, ona arxı çevirməz, ona nifrət etməz, onu qeyb edətməz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurdu ki, sinəsində üç də beş əhərarə belə dedi ki, yəni təqva Allah qorxusu buradadır. Mömin müsəlman hər bir yerdə, hər bir zaman daima çalışmalıdır Allah'tan qorxsun. Çünki Allah-ı allah nəzarətindən bir an belə, bir göz qırpını belə insan xalib edir. Yəni, Allah-ı Allah onu öz nəzarəti altında saxlır. Və onun bütün əməllərindən Allah-ı Allah xəbərdardır. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah allah Allah-ı dua edirəm ki, Allah-ı bizim bu məclimizi, dünyamız, vaxtiyyimizin xeyri faydalı etsəyəm. Edir. Yəni, dua edirəm ki, Allah-ı Allah bizlərin hər birinliklindədən rəftinə əhlindən qorusun. Allah-u Allah dua edirəm ki, Allah-u Allah tezidə bizim etimizi bizə qayıt ki, gizli və ibadətlərimizə də inşallah. Allah-u Allah, dua edirəm ki, Allah-u Allah, bizləri bu dünyadan yalnız müsulman olduğumuz halda gəsəlsən. Və bilin ki, həqiqətən də böyük neymətdir ki, Allah-u Allah <coughs> biz, bizlərə rəhm edir. bizi bu dinlə, yəni gözəl İslam dinlə Allah-u Allah, bu neymətlə, İslam neymətlə neymətləndirir və Allah-u Salahın bilim ki, nimətlərini nə qədər saymaq istəsən, onları sayıb ortara bilməzsiniz. Çünki Allah-u Salah quran buyurur ki, ey allah'ın u Salahın nimətlərini istəsən, say onları sayıb ortara bilməzsiniz. Allah-u bizim üzərimizdə olan niməti çoxdur. Və <coughs> həlbi mümin də Allah-u verdiyi bu nimətlərə qədər Allah-u Salahı daima şühr etməkdir. Və şühr də eynilə həm dili ilə, əm əzaları ilə. Necə ki, həm dil ilə Allah sağolla şükür, həm də cinə, həm cənalətinə, insan ibadəti ilə, oruzları ilə, Allahın əmr etdiyi heyləri yerinə yetirmə ilə Allah sağolla şükür etməlidir, həm etməlidir. Ki Allah sağolla onu bu qədər milyonlarla niyazlarla insanların çərxinə seçərək, yəni zülmətdən, o küfrdən İslamın nuruna, İslam dininə Allah sağlam yönəltdi. <coughs> Və o bizi bizə gətirməsi Allah'a şükür etməyə Ən yəni, şükür etmə bizim rəqəbət etməsi də özü də bir şükür ehtiyacı var. Çünki hər adam Allah təala şükür edə bilmir. Əgər həqiqətən də Allah təala o neməti verir ki, biz Allaha şükür edə bilirik bu gün. Və buna görə də Allah təalaya hərimiz şükranlar etməliyik. Və nəzər dilir ki, yəni vaudu ilə tamam Allah təala dünyaya gəlib ziyarət. Mən nə üçün ki, sənin mənə verdiyin bütün bu nemətlər, ruzi ham sənin nemətindir. Bunlara bələkəti də sən verirsən. Və mənim sənə şükür etməyin özü də sənin mənə verdin bir neymətdir ki, bunun da şükür edir, ehtiyazı var. Davud aleyhissalam deyir, və Allah tələlənə buyurur, deyək həqiqətəndir, ey Davud sən bir bu şükür edir, indi də şükür eddin. Çünki bütün bu neymətin də, həminçin bu neyməti sənə verən demədi, Allahın, yəni sənin rəbbin olduğunu deyir, bildi indir, <gülüyor> arşı. İnşallah ə, dərsimiz, yəni ki, tövhid və şirk haqqındadır və belə də başa gəldik. Çünki səməli, biz təvhidin növlərini ola uluhiyyə, həmçinin uluhiyyət təofiqə də nə açıdıq. Uluhiyyət təohlidə biz yarımçıq qalmışdıq. Hədir ki, uluhiyyət təvhidi el ibadət sözündəndir. Bu da bir Allah Subhanahu falanı ibadətdə, yəni təkləsləşdirmək, Allah təallaya ibadətdə fərqləşdirmək deməkdir. Yəni Allah təallanın ibadət təkləsləşdirmək nə deməkdir? Yəni ki, Bütün ibadətləri xas, yəni ixilasla Allah üçün etməliyim. Və <coughs> biz həmçinin bu ibadətlər içərisində e, ibadət dediyimiz zaman, yəni təkcə burada namaz qəst olmur. İbadət deyildiyi zaman edə ki, İbn buna təhərək verəldi ki, ibadət Allah-ı sevdiyi, və razı qaldığı bütün zahiri və batının ki əməllər və onlar hamısı ibadətin daxilindədir. Və bura qurbandır, nəzirdir, namazdır, orucudur, həzirdir və s. kimi ibadətlər var ki, bunlar hamısı nədir? Qəlbin ibadətlərdən, qorxudur, məhəbbətdir. Bunlar hamısı nədir? O ibadətin daxilindədir. Və necə ki, deyildiyi kimi, Allaha ibadət, itayət və əmrlərinə boyun əyməklə olurdir. Buna görə də Rəbb kimdirsə deyir, məbud da odurdir. Məbud isə deyir, ibadət olunmağa layiq olan, e, layiq olan kimsə deməkdir. Və ya ibadətə layiq olduğu üçün ona ibadət olunan deməkdir, məbud. Yəni, ibadət olunan deməkdir. Burada məqsəd ibadət olunan hər kəs Rəbdir demək deyildir. Yəni, o demək deyil ki, hər bir kəs nəyə ibadət edəsə, bu onun Rəbbi dedir. Allahdan başqa ibadə olan ilahlar ilə o ilahlara ibadət edənlərin deyir, Allahdan başqa rəb etdikləri var, varlıqlar əslində rəb deyirlər. Çünki rəb, yaradan, hər bir şeyin mütləb məxsus olan və bütün işləri idarə edib, yüzüb qoşan, nədir? Allahdır. Yəni, onların Allahdan qeyri ibadətdikləri, özlərinin məbud seysikləri əslində məbud rəb deyil o. Çünki onların ibadə etdikləri, Allahdan qeyri ibadə etdikləri, kömək istədikləri, dua etdikləri olan o məxluqlar, daşlar və yaxud dəmirdir, insandır. Hər nədirsə, nədir, özləri də belə ehtiyacı olan bir məxluqlardır. Amma əsr rəb odur ki, yaradandır, heç bir şey ehtiyacı olmayandır və bu da Allah Subhanallahadır. Nədir ki, Allah Subhanallah quran buyurur ki, o göylərin və yerin onların arasında olan hər şeyin bir rəbqidir. Yalnız ona ibadə Və onun ibadətinə səbirli oldur. Heç ona, onu, ona bir bənzərini görməsə midir? Allahdan qeyri ibadə olunandır hər kəs xeyrin gəlməsinə və ya bəlanı uzaqlaşdırılmasına belə manəçilik çölədə bilməzlərdir. Necə ki, Allah, Allah quranın kəni buyurur, de ki, bir deyin, söyləyin görə, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan qeyri ibadə etdikləriniz onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi? Yaxud, əgər Allah mənə bir mərhəmət ata etmək istəsən, siz indi Allahdan qeyri ibadə etdiyiləriniz onun mərhəmətinə mani ola bilərlər midir? De ki, mənə bir təhci Allahdir, nə deyir? Kifayətdir. Ne de ki, hədistə də Peygamber s.ə.q. İbn Abbas r.ə. nəsət edir və nəsətlərin birində də dədə ki, nə Bütün insanlar yoluşalar bir yerə sənə xeyir verməyə Allahın yazdığını axı sənə xeyir verə bilməzdir. Həmçinin əksi, bütün insanlar yoxsal axı sənə zərər versin, Allahın yazdığını axı sənə zərər verə bilməzlərdir. Deyir ki, onların ilah etdikləri bu varlıqlar, bu uyuyətdən heç bir xüsusiyyəti malik deyilər. Çünki onlar yaradılmış varlıqlardır, özləri bir şey yaratmamışlar, və onları ibadə edənlərə zərrə qədər fayda verə bilməz və onlara gələn bəlanı da bir aradan qaldıra bilməzlər. Həmçinin on Və həmçinin nədir? Deyir ki, öldürməzdir. Necə ki Allah Tala buyurur, müfsiklər onu qoyub heç bir yara heç bir yarada bilməyən, əksinə özləri yaradılan, özlərinə nə bir xeyir, nə də zərər verə bilən, diriltməyə, öldürməyə və yenidən diriltməyə gücləri çatmayan bir vücudları özlərini imah qəbul etdilərdir. Baxın Allah Tala necə gözəl bir şəkildə o, insanlara bəyan edir ki, yəni, onlar özləri yaradıblar. Nə bir özlərinə xeyr verə bilər, nə də ki, başqasına xeyr verə bilər. Nə zərər verə bilər, nə də özünə bir zərər. Həmçinin diriltməyə, öldürməyə, yenidən diriltməyə, nədir? Qadir deyirlərdir. Vədir ki, <coughs> hər bir insan, yəni, bilməlidir ki, nə qədər Ona görə Muhammed ibn Abdülvahab öz kitabında deyir ki, o vaxtın müşrikləri ilə, yəni Allahdan qeyrisini ibadə edənlər edənlər ilə indikilər arasındadır. Tərq odur ki, indikilər o vaxtilərdən daha, nə bilər, şərlidirlər, daha pisdirlər. Nə içindir? Çünki bir o vaxt Allahdan qeyrisini ibadə edən müşriklər yalnız və yalnız bir o qorxu anında, necə ki, Allah, Allah qorxu anında, onlardır gəmiyəm indikləri zaman o dənizin təvassumunu gördülər zaman Allaha dua edərlər ki, ya Rəbbim, bizi saxsalanı quruya Allah Qalatalı onları quruya çıxardan kimi nə Allah taqalı edir, şəriklər qoşalar. O vaxt ki, müşriqlər yalnızdır, o qorxu zamanı Allaha, qorxu zamanı Allaha ibarat edirlər, Allaha sağırlar ki, lakin o rahatlığa çıxanda, saxlılığa çıxanda, ye, Allaha nə edərlər? Şəriq qoşalar. Mühamən Abdullahab dir ki, ündiklər isə həm həm o salamatlıq anında da nə edir ədir hər iki halda da Allah'a bir şərik qoşulmadır Allahsana deyir qeyrlərindən kömək edir və insan bilməlidir ki nə qədər bu Allahdan geyir ibadat olunan varlıqlar var hansı ki ilahlar özlərini seçiblər və deyir ki nə qədər onlara dualar etsələr də nə qədər onları çağırsalar da lakin insan bir şey unutmamalıdır ki sıxıntı, kədər, bala gələndə insan o ibadat etdikləri umudlaq əllərini göyə Allah'a dua edir. Nədir ki, Allah-ı Allah, Allah buyurur, insana bir-bir sıxıntı üzvərən zaman uzananda da, oturanda da, ayaq üstə də bizə dua edərdir. Lakin onu sıxıntıdan qurtardıqda, ondan ötürü bizə heç dua etməmişdir, çıxıb <gülüyor> gələrdir. Baxın, insana bir bir bəla gəldiyi zaman, artıq o nə ki pirlər, nə ki ağar, dar, övləyələr, imamlar var idi, hansı ki, salamat anında gedirdi, onlardan istəyirdi, bir bəla gələn kim artıq onların hansı yasdan çıxır. Ancaq, ancaq ümit qalır, Allah eləyəni aldır, ay Allah üzvü ki, Allah. Və deyir ki, biz onu o sıxıntıdan sonra isə ondan əsrək bizə dua etməmişdir, ne edədir? Çıxıb gələrdir. Deyir ki, mənə deyiniz, deyə bilərsinizmi? Sizə Allahın əzabı gəlsə və ya qiyamət başınızın üstünü alsa, Allahdan başqasına dua edib yalvaracaqsınızmı? Deyir. Əgər doğru danışırsınızsa, bir adamlarsınızsa, deyin görək, xeyirdir, yalnız Allah'a dua edibdir, yalvaracaqsınızdır. O, əgər istəsə, yalvardığımız bəlanı aradan qaldırar, siz də ona şərik qoşduğunuz bütləridir, nə elərsinizdir? Onuz arxınır, baxın, dün Allah-ı Allah necə bilir? Yəni, biz bəla gəldiyiz, amma başlarınızın o qiyamət aldığınız zaman Allaha dua edirlərdir. <coughs> Bəlidir, Allah bu bəlaları uzaqlaşdırdığından, soğuşdurduqdan sonra, onlar yenə Allah unudub, deyil, ona nə elərdir? Şəriklər qoşarlar, deyil. Necə ki, Allah-ı buyurur? müşrikliklər yemiyəm indikləriz amma ancaq Allahı dua edələ. Sağ salamat quruya çatdıqları zaman isə yenə də deyir Allahın adıyla. Yenə də deyir Allah sağlığı şəhidlər qoşallar deyir. İmran ibn Hüseyn rəziullah edir ki, deyir bir müşrik idi. Qureyşlər ona dedilər ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim diliftləri təhqir edir. Bəlkə sən də ona nəhsə deyə bilərdən ki, bu əməlindən el çəksin Ona dedi ki, Həm o, şey İmran ibn Hüseynin atası Cəlil Peyğəmbər sallalləhi əleyhi və səlləm yanına Peyğəmbər sallalləhi əleyhi və deyir ki, Peyğəmbər ondan soruşur ki, "Nəçi bitədir ibadət edirsən?" İmran ibn Hüseyn rəziyallahu atası deyir ki, "Nəçi bitə ibadət edirəm." O dedik ki, biri ki göydə, yəni Allah, yəttisizə yerdədir. Peyğəmbər sallalləhi əleyhi və səlləm deyir, "Bəla gəldikdə kimə dua edəsən, odur ki göydə olanandır." Peyğəmbər olsun, birbəs nə üçün Cələn bəladan, cələndir bəladan səni qoruyana, sənə istediklerini verənə yerdəsləri bir şərik qorursan deyir. Hüseyn fikirləşir və doğrudan da Muhammed Əli ilə düz dediyini anlayır. Göydə olan Allah kifayət etdiyi halda, yerdəki mütləli daşları vasitəçi etmək, şərik qorxmaq deyə ağla batan bir iş deyil. Bu əməlinə tövbə edərək xəhaletə gətirir. Və də ki, üzünü göstərməsən hər bir kəs Allahın təbliğini qəbul edib Ondan qeyrisini ibadə etməklə Allahın əzabından canını qutaracağını zənn etməsin. Zənn etməsin ki, mən Allah dəvv edirəm, Allah dəvv edirəm, lakin Allahdan qeyrisini ibadə etmək. Yəni, zənn etməsin ki, belə bir insan ki, Allahın əzabından qurtulacaq. Çünki İslam dininin başı, sonu, əvvəli, hər bir şey nədir? Ruhiyyət törhid edirilir. Peyğəmbərlərin ilk və son çağırışı da budur. Bunun üçün bir peyğəmbərlər göndərilmiş, kitablar nazir edilmiş, Cənnət və cəhənnənmişlər nə edilmişdir? Ayrılmışdır. Səndən əvvəl elə bir peyğəmbər göndərmədi ki, ona Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Deyilməsən. Buna qədə yalnız mənə ibadə edin deyə vəhv etməkdir. Mən cimləri və insanları yalnız mənə ibadə etmək üçün nə etdiyim? Yaratmışam. Həmçinin tövhidin növlərindən biri də isim və əsma vəhv üstündə yəni isim və sifətlər ki Peygamber s.ə.v.in sal dövründə belə müşriklər Əllat, Əl-Uzza, Əl-Mənaz kimi bitlərə nə edirdilər? İbaat edirdilər. Və bu bitlər haqqında qıstaca olaraq məlumat verir və deyir ki, Əllat və Əl-Uzza, Əl-Mənaz Ərəb əl bitlərəsindir, əsas bitləri idi. Əllat deyir, Suqayif, Uzza, Qurayş və Bənikinana, Mənət, Əuslu, Xəzzəz qəblələrinin, qəblələrinin ibaat etdiyi adları id Bəzi ki Allahın El-İlâh Əl adını Əllâh adıyla dəyişərək öz bütlərini bitlə, qoymuşlar. Və Əllâh nə idi? Tayif şəhərində ağ bir Həmin o dağın adı idi. Və sonralar peyğəmbər sallallahu əleyhi və əmri ilə Muğəyirə bin Şərvələ Əbu Sufyan ibn, Əb ibn Həcrəcanı həmin o yerə dağdılar və onun yerində sonradan bir məscid tikilirdi. İkinci El-Əziz Allahın Əl-Əziz ismini el əl uzza adı ilə dəyişər, Əl-Uzza qoymuşlar öz bütlərinə və İbn-Cərir, həmsi İbn-Kəsir və s. təhsilçilər gətirilər ki, bu da Məhkə ilə payt arasında nəxil adlanan bir yerdə ağacın adı idi. Ağacın adı idi və Əl-Uzza ona deyililər və insanlar gedib orada ibad edirlər. Və İbn-Hişəm deyir ki, Məhkənin tətni günü Xalib ibn-Valizin radiyala anılmaz əmirli geri oran dağlıdır. Vəkil Xalid ibn Vayl rədiyallahu anhu gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm danışır ki, dağıtdın, belə elədin. Peyğəmbər sən də heç vaxt dağıtmamısan. Gəl ora deyir. Bu çönüb qədir gəlir, yeri, gəlir görür ki, həmin yerə. Gəlir deyir ki, həm o, ə, deməli, miçverəti olan o yerdə oranın o kişiləri olur da. Onlar görürlər Xalid ibn Vayl, yəni başından qaçma. Xalid ibn Vayl gəlir, gəlir qarşısına bir də nə lüt qahın çıxır, onun saçını Xadim vaqit gündüzəm gətirib vurur öldürürəm. Və qadir deyir Peyğəmbər olsun bu hadisəni tərif baş olsun ən deyir ki o Uzey idi, sən onu öldürdün deyir. Bununla bir nə etdi? Mən onu bir bağışdım deyir. Əlməndən isə Allahın isimlərindəndir. Onu dəhr edərək dəyişər Əlmənat Məkkə ilə Mədinə arasında Hüdeybi adı ilə bir yer idi. Həmin o yerdə həm o bidvai və bir çox ibadətdir bu da Ayşə hədisi ki Əl-Rədiyəlla anhu Məkkənin fəth günü oranı bağdır. Bəli, sala Qurancanda buyurur ki, bizdən görə Lat və Uz neqadır. Digər ikincisi olan manatdır həmişə. O bitlər sizin və atalarınızın qoyduqları adlardan başqa bir şey deyildir. Bizdəki kimi Baba dağı, Beşbarmaq dağı və nə bilə hampların dağı, bunlar hamısı birincə yəni indidən çıxmır, belə ortada cərbib. Peygamber olsa da həqiqətən ondan əvvəl var idi həmin bitlər. Hansı ki, hər Uz və manat hansı dağın adı idi, birin ağacın insanlar nə doğrusuna təvaf ediblər, əskiyi bağlayırlar. Peyğəmbərə olsa, həm səhabələri ilə gələndə səhabələr könüllər gördülər ki, bir dənə ağaz müşküllər öz qızlarını asıb ol ordan zincərlər altında. Və səhabələr bilir ki, yarəsə bizim üçün də bir dənə belə bir ağaz elə biz də oradan nə isə bilyəy, nə isə istəyə. Peyğəmbər olsa, təzablarına dişsizdir. Nəcə bir cahil bil görmüsünüz? Və sizin sözünüz eyni ilə Musa ilə əleyhissalamın qövmini bir sözdür. Onların ilahı olduğu kimi bizim üçün bir ilahca. Müsailə təlimət demişdi görməyin. Siz də də eyni şeydirsiniz. Həmin ağadladı Zatu Ənvas ağacı idi. <gülüyor> yəni o bu şeylər peyğəmbər s.ə.dan ondan əvvəl müsailəsan bütün peyğəmbərlərin müsailəsindən başlayaraq olub bütün bu şeylər. <gülüyor> ki şeytan gürbəz və vasitələrlə insanlara çalışır ki, Allahdan qeyrəsinə ibadat etməyə çalışsın, etdirməyə çalışsın ki, bilin ki, şirk bağışlanmayan bir günahdır. Bunu nə öyrən insan Allah qorusun, Və sonra deyilir ki, əsma-i hüsnədə, yəni bəzi tövbədə zid olan, yəni şirk olan əməllərdən Allah Subhanətə Allah layiq olmayan adı verməyəm. Məsələn, müziki, yahudu və xasbələstlər dedilər ki, dedikləri kimi, ata, o, və s. bizim dil dilimizdə işlənən ə, o kişiyə qurban olun. Yəni, əstəxvəlullah, yəni, bu mükəlmələr ansı ki, ə, mükəlmələr ən elə belələrdən gəlib insana bilində düşməyib. Necə ki peyğəmbər olsunlar buyurdu ki, siz bir qarışqla qarış addım basmı izləyəcəksiz. Sorquşlar kimi yağdığı qusparəsnlərdir. Hər tikərdən gələn yuvasına gəs sizə gəcəcədsə ondan. Yəni hər bir şeydə onlara oxşamağa çalışacaqsınız. Və onların dilində olan ata, oğul, qızlar, əhmilə bizdə də həminə kəlmələr var. Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu İsa'da deyənlər kafir oldu. Halbuki məsəl belə deymişdir. Ey İsrail oğulları, mənim də sizin olan Allah'a ibadət ediniz. Həmçinin Allah-ı -Allah naqis olan səhətlər vermək, bu da isimlə səhətlər tövbədində, yəni e, bu tövbədə xələl gətirənlər vaxtələrdən ya sahiblərdən biridir. Deyir ki, yaudur xasbələslərin dedikləri kimi Allah xəsistdir, göləyə və yerləri xəl etdikdən sonra Allah-ı Allah dincəldi və s. kimi, yəni bu cümlə Allah'ın naqis olan səhətlər vermək. Halbuki Allah-ı -Allah, e, bütün bu səhətlərdən nədirir? inzahat və zəhət fikr vətəna-i hayıd dili daimiə-i isimləri var və deyir ki, yahudilər dedinlər ki, Allah təala buyurur, Allahın əlləri bağlıdır. Bu dedikləri səbəb görə onların öz əlləri bağlandı və lənətə gəldilər. Xeyr, Allahın əlləri Rasul istədiyi kimi sədir və ehsan edir. Bu nə mürgü, nə bilər. Yəni o zaman bu ayələrin arasından nədir rədddir. ki, Finhas adlı bir yahudi olur. Al-Baqirə cavanını ismına dəvət edir də, amma o yahudilər deyir ki, Am Əgər, baxın, biz fəqir-kasıb olmadığımıza görə Allah'a ihtiyacımız yoxdur, dir. o isə fəqir-kasıbdır. Əgər ehtiyib müxtəz olmasaydı, bizdən istəməzdir ki, biz ona ibad edəkdir, gör nədir? Və Allah-Allah bu ayəni nazir edir ki, Allah kasıbdır, bizsə dövlətliyik deyənlərin sözlərini Allah əlbəttə eşitdir, biz onların dediklərini nədir? və Peyğəmbərləri haqsız yerə öldüklərini yazacaq və qiyamət günü onlara ateşin əzabını darın deyəcəkdir. Allah bütün bu deyilənlərin nədir? Münəzzəhdidir. Həmsinin e, Allah subhanətələrinin isimlərinə keyfiyyət istinad etməyi və onun isfətlərini, isimlərini Allahın yaraqdırlarına bəncədən müşəbbihlər, yəni bəncədənlər, bunlar da var, hansı ki, Allah isim, isimlə isfətlərini tamamilə inkar edirlər. Dil, Allahın ismi və isfətləri yoxdur. Nəyi ki, inkar edirlər? Ona dirlər ki, əgər bilirsək, e, Allahın əli var, Allahın, Rahməndir, Allah görür, eşidir, məndədir, rahı görəyəm, məndə eşidirəm, məndə rəhim, mərhəmət var. Deyən, onda özünə bənzətmiş olacaq, yəni ki, beləliklə Allahın isimlərini və əsbətlərini inkar etmiş olulardır. <coughs> Həmçinin Həmçinin deyilir ki, axteslər kimi, hansı ki, bütünlüyü ilə Allahı inkar edənlər, Həmçinin burada gəlir, deyil ki, Allahın kamil isimlərini, sifətlərini, feyillərini inkar etmək, cəhmiyyənləri bura misal göstərmək olar. Həmçinin deyil ki, vəxtətül vücud, vəxtətül vücud sufili dilən bir hərqət deyilən, məhsəl, deyil, məhsələdir, onun sayısında olan bir qoldur. Onlar dinlər ki, ə, yaradan və yaradılan, yəni xaiqlə məxluq yoxdur. Onların hər ikisi də bir şeydir və gördün, hər bir şey Allahdır. Nə görsən, sətir, Allahdır. Gör, Rəbbin mövcudluğunu etraf edə edə kainat işlərini idarə edən övlüyələrdə olan, olan müqəddəslərin mövcudluğunu iddia etmək. Bəli sufilərin dedikləri kimi Allah öz məhluqlarına hülul etmişdir. Hüluliyyə deyilən belədir, titirqə var, məhz qov deyək. Onlar bilər ki, Allah s.ə.v. hər bir insanın içindədir. O, bizdə bərabədə də bələ var, qəlbi təmizdir. Allah demənin içindədir, yəni ki, təmizdir, mənim biləyində. Deyir ki, sufi i Deyir ki, Rəbb bəndə də deyir, bəndə isə Rəbbdir. Çarşıq ki, mənim şehrim haqqı deyərdir. Yani. Bəzi iftira, ifrata varar var, deyir. itdə də, donuzda da deyir, İt, itdə, donuzda bizim tanrımızdır, Allah kilisə rahibindən başqa bir şey deyilir. Yəni, bu zürmə şehrləri var. Sonra həllac var, o da onlardan birik. deyir ki, deyir mən o yam, o da mənəm. Yəni, bu zürmə o suçulayın qollarından dedi onlar yəni ki, Nəsiməronida. Hə, Nəsimi Nəsimi hurufidir. Yəni o da həmin oşurlar qollarından biridir. Profezol hmm. sufilin bir qollarından biridir. <coughs> və ə, bütün bunlar ə, bu sadaladığımız hamısı, yəni isim və sıfatlar olan iman xətaları, yəni ki, hansı ki, şirkin, bu şir qoran xətalardır. Bundan sonra ə, gözəl bir mövzudur. Duada Şiq növüsüdür? Deyilir ki, xəstəliklərdən şəfaq, misibətdən qorunmaq, ruzunun genişliyi, övlad diləməkdir və s. kimi, ancaq Allahın qadır olduğu xüsuslarda istər Peyğəmbər olsun, istər alim olsun, istər övlüyə, istər salih bir olsun, qul olsun. Ey filan kəsin ey filan kəsin ruhu deyərək, məxluqdan olmaq və Allaha edilən duada onları vaxt etməyə duada nə idi? Şiq salidir. Dua da ibadət olduğu üçün digər ibadətlər kimi yalnız Allah taqla edirməlidir. Bizdir, yəni, ibadət təhkə namazla məhdudlaşmıq. Yəni, ibadətin məhfumu gənişdir. İbadətdir ki, nə ki, Allahın seyidi və, Allahın və razıqa aldırıq, iba zahiribatın ibadətləri, hansısa ibadətdir. Və deyilir ki, Şeyh Hüseymin Rahiməlullah Kəşfuşqanət kitabında duanı iki növə gözür. Yəni, bunu yadınızda saxlayın. Bir ki, birinci ibadət olan duadır. Hansı ki, Allah dua edirsən. Allahdan qorxubunu istəyirsən. Onun cəzasından qorxaraq dua edilən ibadət niyyəti ilə edilən bir duadır, yəni ibadət duası. Bunun Allahdan qeyrisinə edilməsi doğru deyil, deyil. Allahdan qeyrisinə edilməsi dindən çıxardan böyük bir şeydir. Bəloosala Al buyurur ki: Mənə dua edin, mən sizin dualarınızı qəbul edin, Mənə ibadətimə təkcəbüllüyünlə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zərlə olaraq girəcəklərdir. Necə ki, Rəsulullah sallallahu buyurdu: dua ibadatdə başqa hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah duaya dey və əmin olun ki, o sizə cavab verəcəkdir. Digər bir hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, Allah ondan istəməyəni qəzəblənir. İstəməyənə Allah demədir, qəzəblənir. Onun yəridə o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özündən biraz qırağa xa, yoxsa hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm İbn Abbasın nəfsində bir şey istədi, Allahdan istə. Onun yəridə istəməyə nəfsü o geniş gözəl bir mövzudur. Mənim ağil qardaşımız mənciddə keçir inşallah. Yəni o dərs intetr yani dərs formasında var ki, mən onu alıb buna hasəbilə çox gözəldir. Yəni bu hədisin açıqlaması şərhidir. Və Allahdan istəmə, yəni yalnız Allah səhabələr bu hədisə işlənəndən sonra bu şeyləri biləndən sonra hər bir şeyi də yalnız Allahdan istəyirlər. Hətta bir birinin dəvənin üzərinə çubuq düşəydi, paşa örməz də kimsə götürsəm ona verəcəm. Özü düşərdi. Nə edərdi? O çubuğu götürərdir. Və deyilir ki, alimə deyilər ki, sən özün kimi bir nəxruqdan, bir insandan istədikdə, o sənə atqaz elə bilər. O şey. Sən onun qarşısında qalacaq, o, pis. Çünki sən istədiyin, o sənə intuna etdi. Amma der, Allah ondan istəməyənə qəzərlənirdir. Baxın, Allah ondan istəməyənə qəzərlənir. Ona görə deyil, daha gözəldir ki, hər bir şey midir Allahdan istəyəsən. Hər bir şey midir? <Gülüyor> və ki, birincisi, deməli, ibadət olan nədir? Duadır ki, yalnız, yalnız, ada, Allah ibadət edilməlidir. İkincisi, istək duasıdır. Yəni, bir şey istəməkdir. Bu da istək və ehtiyacların qarşılanması üçün edilən duadır. Bu da üç qizimdir. Birinci, ucu Allaha dua etmək, Allahdan istəmək. Bu, ucu Allaha olan bir ibadətdir. Allahdan başqa bir kimsənin yerini getirməyəcəyi, gücü çatmada hər hansı bir şey Allahdan başqasına dua edər istəyən bir kimsə, dua etdi, istər ölü olsun, istər diri olsun, o insan yüşür və qatır olur. Yəni, birinci, birinci duadır, Allah'a dua. Əgər o dua Allahdan qeyrsin, ibadə edilərsə, şilç olur. İkinci qısım istək duasıdır, bu özü də üç yerə bölünür. Və yani üç yerə bölünür, bunun birincisi Allahdan istəməkdir. Yəni, Allahın qadrı olduğu, gücü satsığı, hər bir şey Allahdan istəməkdir və digəri bunudur kimsə hansısa bir məxluq yanadır. O məxluq istə ölü olsa, siz olsun, sizdir olsun, artıq nə etmiş olar? Müşkül iş etmiş olar. İkincisi, həyatda olan bir kimsədən gücü çata biləcəyi bir şeylər istəmək. Yəni mən sizlərdən biriniz deyə bilərəm ki, falan şey mənə dəyər. Və sax falan şey gət gözət, falan şey Yəni bu ansız ki insanların gücü çatdığı bir şeydir. Sən onu nə edirsən? İnsanlardan istəyirsən. Burada bir şey yoxdur. Üçüncüsü gəlir ölü ve hal hazırda olmayan, gevde olan bir kimseden bu kimi şeyleri istemek. Yani bizim yalnız olmayan, veyahut ölen bir kimseden bir şey istemektir. Bu da neydi? Şirkinin bir növüdür. Ve Peygamber s.a.m. mühendisi ki, Resulullah s.a.m. buyuruyor ki, dua ibadettir. Ve deyilir ki, çünkü dua özündedir kövhidin üç kısmını, üç kısmı hansıydı. <Sessizlik> yəni, bu bütün bu bibə dua dua, ki, dua, namaz oxunulduğu üçün dua ibadəti bu içində özündə hafidir O kəs ki Allahı çağırır və Allahdan gərəsini çağırmır, artıq o kimsə ibadətin bütün növlərini yerin yetirmiş olur. O insan bilir ki Allah onun Rəbbidir və onun istədiyini yalnız qaləpə verəcəkdir. Əgər hə Ruzi istəyirsə Eytiraf edir ki, Allah ruzu verəndir, yəni razzaqdır. Şafa istəyirsə bilir ki, Allah aşşafidir, şafa verəndir. Bununla o insan Allahın ad və səhətlərini də Etiraf edir. Eytiraf edir ki, Allah qala onu eşidir. Çünki dua edən kimsə bilir ki, Allah eşidir onu. Bilir ki, Allah razzaqdır, ruzu verəndir. Bilir ki, Allah aşşafidir. Onun qelədə də bunları Allahdan istəyirdir. Dua edən insan bilir ki, Allah əssəmidir, eşidəndir, istənilən yerdir vəziyyətdir və şəraitdir, onu görür və eşidir Allah onun etdiyi duanı ona verməyə qadirdir. Allah onun duasına cavab verməyə qadirdir. Bununla bərabər qətiyyətlə təzim edərək Allahdan istəyir. Əgər o insan bilsəyir ki, Allah onu eşidmi, ona cavab verməyəcəkdir. Onda o kimsə Allah'a dua etməzdir. Buradan da Allahdan gerisini çağırmaq, Allahdan gerisində Peyğəmbər, Övliyə, Hansa, Üpirdən, Oğacaqdan, Daşdandır, Ağazdan, Qəbr e, sahibindən istəmək şirk olur. Nə üçün deyir? Çünki o insan dua etdiyikdə o qəbir sahibinin eşitdiyinə etiqat edir. Yəni, bir kimsə əgər qəbirsini qəlib, Allahdan qəbirsini çağırırsa köməyə, sizdir bu Peyğəmbər olsun, istəyir, övülü olsun, kim olursa olsun, çağırırsa, artıq o insan etiqat edir ki, o qəbirdə olan mənə eşidir. Və ona görə nə edir? Onu çağırırdır. Və deyir ki, əgər etiqat edirsə, deməli Allah xas olan sifətlərin birini, O kimsəyə vermiş ola Allah xas olan sifətlərdən birini məxluqa vermək isə şirkdir. Buna görə də Allahdan qəyirsən dua dua böyük şirkdir və insanı İslamdan çıxardır. <coughs> Çıxardaraq bütün yaxşı əməllərin də pulçudur. Çünki sən dua etdikdə artıq o ölen şəxsin sənə ruzi verə bilməsinə, sənin dualarını eşitməsinə və sənə cavab verməsinə inanaraq bunu edirsən, Və deyilir ki, e, artıq insan tək olan Allahı dua edərsə, o kimsə Allahın rəbb olmasına uğuriyyətinin isimdə sıfatlarına etiqad etmiş oldu. Yəni şəxsus ki, kim ki gəmi sahiblərinin duaidisə onlara köməkə çalışsa, o, digər öhdə ki, o insan dərdi olan kömək edir, ə, övlad verir, şahzadərin və sair. O məxərlə gəlir, o onun isidir. Allaha dua edəndə və bilir ki, Allah Tala da hər bir şey qadir, və Allah Tala da hər bir şey dərəndir. Və deyir ki, Allahı çağırmaqla artıq uluiyyətə etiqad etmiş oldu. Buna görə də dua ən böyük ibadətdir və bu duanı Allahdan başqasına yönəltməkdir olmazdır bizə qələtə yolu buyurur. Qiyamət gününə qədər ona cavab verə bilməyən, baxın, qiyamət gününə qədər ona cavab verməyən, verə bilməyən Allahdan qeyrəsilə müraciət edəndən daha artıq yolunu azmış kim ola bilərdir? Qiyamət gününə qədər desən, o şey cavab verə bilməzdi. Sən isə istəyirsən, hə, elə mən sizə kiməm? Bunlar isə onların müraciətini eşidə bilməz İnsanlar bir yerə toplandıqda bunlardır onlara düşmən keçiləcəklər. Onların ibadətlərini də inkar edəcəklər. Yaxud əli hər gerdən üzülüb, darda qalan bir kimsə, ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran, sizdəndə şərri uzaqlaşdıran, sizi yer üzrünün varisləri edən kəs, məqə Allah yanaşı başqa bir tanrı varmıdır? Siz nə az edib düşünürsünüzdir <coughs> Və baxın, görün, Allah-ı Allah digər ayələrdə nə buyurur? Allah-ı Allah buyurur Allah, ki, sizindir Allahdan başqa dua etdikləriniz də sizə, nə sizə? nədədir özlərinə kömək edə bilərlər. Yəni, allah bu ayədə açıq aydın bizə buyurur ki, yəni, Allahdan qeyri dua etdiklərini, Allahdan qeyri köməkə çağırdıqlarını istədiklərini nə sizə, nə də özlərinə kömək edə bilərlər. Baxın, Allah-ı Allah başqa bir ayədə, Rəd Suracı 14-cü ayəsində müşriklərin, yəni Allahdan qeyrisini köməkə çağıranların halını misallan bizə göstərir. Görünmək olacaq bir halın. Yəni, Allah-ı Allah Quran-ı K bizə baxış düşür ki, başa salır ki, yəni biz o məsələni daha aydın, daha ətraflı şəkildə başa düşürük. Həmçinin də dəvətdə bu çox böyük faydaları var ki, bir məsələni insana başa salmaq üçün, bir imtinağı insana başa salmaq üçün, onu hansı bir misallarla çəkirsən ki, o məsələ ona daha aydın olsun, daha tez yandı alsın. Və mövzudan e, qərağa çıxar, necə ki Allah təala "Lə iləhə illəllah" cəlməsinin gözəl bir ağacı bəndədir. Hə yəni İbrahim surəsində deyil ki, kökçü yerdə de, möhkəm olan budaqları bir səmayə uzalan, uzalan bir ağacı bəndədir. Və təsəvvür edin, bu ağacı alimlər necə açıqlayır? Yəni, deyil ki, lə ilə illallah kəlməsinin insan dediyi zaman o kəlmə insanın qərbinə düşür və başlayan onun qərbinə kök atmağa. Ağacla elədir, bazı bir e, tundan və yaxud dənsi bir bazı budaqı əkəsən. Əkdiyin zaman deyil, o ağac çox zəhid olur, lütsüz olur. Əgər onu baxmasan, onu vayğısına qalmasan ağacı küləy ilə çıxara bilər, solub çürçübə də dönə bilər. Hansı bir heyvan da gəlib yeyə bilər. Həmçinin də Lə iləh kəlməsi də insanın qəlbindədir. Balaca bir kəlməni desən, sənin qəlbində düşür. Və o kəlməni də nə etməliyəm? Beləlmək lazımdır, bəsləmək lazımdır, lazımdır, böyütmək lazımdır ki, sənin qəlbində kök atıb möhkəmlənsin. Ağar belədir. Balaca olduğu zaman onu daxı çıxarmaq olar, amma onu bəsləyəndəsa tükləri elə yerə dərini obur ki, onun nə qədər daşdan çıxarılmazsə Lə iləhə illallah kəlməsi də insanın qəlbinə düşdüy zaman onun ətrafını nə ilə möhkəmləndirəsən? İmanla, elimlə, ibadətlərlə, riyazətlə, bu artıq o qədər çuçıqdır ki, qəlbə. Artıq onun qəlbindən sənə heç nədir? Qarışıq çıxardı bilməsin. Və deyilir ki, həmin Lə iləhə illallah ağacı da ağac var. Həmin o ağacı köbrələməsən, bəstələməsən, o ağacın qurtquş, cücələr və ya həşəratlar kökünü yeyib nəfəli gedəcəklər. olan O, lərinin Allah kəlməsi də elədir. Əgərəsən onu baxmasan, dəstələməsən, böyütməsən, qayısına qalmasan, şir, küfür, bidətlər, günahlar hamısı onu nə edəcək? Məhz Baxın, görün, Allah s. Allah nedir? Bunu gözəl bizə izah edir ki, biz onu dağ ətrafına edir. Baxın ki, hələm səni Allah s. Allah s. Allah s. Allah s. Allah s. Allah s. Allah s. Allah s. Allah s. Allah s. Allah s. Allah s. Allah s. Yalnız Allah olan duadır. Ondan başqa edilən dualar qəbul olunmaz. Mütlərə, ölülərə, hansıda bir daşlara. Müşriklərin vəziyyəti quyyun üstündə dura, duraraq ağzına su almaq məqsədi iki oğzunu asan, dili, ilə əlləri, ə, dili və əlləri ilə quyya işarə edərək oğzunun su ilə dolmasını gözləyən. Lakin quyyu heç bir şey anlamadığı üçün suyun yetişmədiyi insanın bir vəziyyətinə bənziyir. Təsələbə bənzidir müşkən alnaya. Digər, quyyunun ağzına dəyən bir məsələ Hal-hazırda görünəndə ki, ya, su dolsun mərimə. Su gündəcə də ola bilər hər halda sən. Sən bu yerdə sağoluyasan, vaxt özün kəsən su götürəcəm. Eyinə bir Allahdan niyəzə dua edənlər də elədik. Diaqı gəldin yanda quş qadaqəsiz məküb. Hardan? Ölüb ona özünə ehtiyac var onu köməkləməyə orada. Dua edirsən ki, o bəzakh aləmində rahatlansın, vaxt o cəlan mələklərin suallarına cavab verə bilsin. <coughs> və ə, Allah Tala nə deyir? -tala buyuru, duası Zalətdən başqadır bir şey deyil. Yəni, zalətdir. <coughs> deyir ki, haqq olan, qəbul edilən dua, yalnız Allaha olan duadır. Yəni, Allah-ı Allah bu ayədə açıq ayədədir ki, yəni, haqq olan dua yalnız Allaha edilən duadır. Allahdan qeydisin. Kimə edirsən zəhər istəyir, Muhammed əsələ olsun. Nə deyir? o insan nə deyir? Zalət əhlədədir. Və deyir ki, e, əlbəttə ki, deyir ki, yəni, misal nəyə bənzər? Deyir ki evlənməm sən deyirsən ki mənim o olsun və ya xo bir e, yəni bu cümlə hallar eyni bir şeydir yani, evlənməzsən rəbbə olmaq olar bu necə olar səbəbləri götürmədim də nədir ki ə e, e, e, deyir ki o ki belə bir sual versin mə ki nə gəlir o ölə insanlar saliq qullar deyillər yəni o kəşfkar kitabı var Muhammed ibn Salih al kitabıdır. O kitabı şərhləyib, amma o kitabın müəllifi Muhammed ibn Abdullahdır. Balaca kitabı Abdullahın, amma Useyminin onu çox böyük, gözəl bir şəkildə şərhləyib. Və o kitab İslamın yeni girən insanlar üçün oxuması, onu əzbərləməsi və o kitabın o nastoninin kniqa deyirlər, yəni stolüstü kitab olması ümumdir. O o kitabdır Təşrihba, Usulü Sələfə bu üç əsas kitablıdır. Həmçinin Kitabü Təuhiddir və bunlar olmasın. Hər il Onları bir dəfə oxuyub təqəllüm olmalısınız. O kitabın adı da "Bar təştə". Işte. Bax, türkçəsi də var, Azərbaycançası də mən səhvə düşməsəm bura şəkildə olmasında internetdə olmalıdır. Yəni saytlara gedib tapa bilərsiniz. Ə, -hə. kitabıdır. Bir də ki, kəşf yəni, şübhələrin radd edilməsi. Baxın, kitabın adı şübhələrin radd edilməsidir. Mohan Əbdullah bunu elə-belə qoymur. Yəni orada müşriklər bu sualları bu cümlə şübhələrlə gəlirlər ki, yaxşı, onda o, salihdir, o insan, nə bilim, sağ olanda ibadətə, fəlsəfəyə, fəlsəfəyə, dualıq, sağlamlıq, nən falan falan falan və bu kimi məsələn şübhələr gətirə bilər. Və bir sözsüz ki, biz deyirik ki, Allah ibadətlərlə yaxınlaşan özləyə var deyilə. Bəli, bu kimi deyə şeyləri biz də inkar edirik. Biz də deyirik ki, onlar əməli salih qullar sağlamlığında ikən olublar. Yəni sağ ikən kimsa ola bilər. Burada da hansı bir qardaşa yaxınlaşınsın ki, qardaşın evli problemləri var, vəziyyət ağırdı. Mən Allah duayla Bunu biz mümkəl edirik. Biz bunu mümkəl edirik. Bunu eləməni olar, heç bir pravim yoxdur. Çünki sağdır, sən də sağ olan bir insandan nə edirsən? Onunla ondan dua etməsini istəyirsən. Yəni, burada heç bir pravim yoxdur. Və deyir ki, Allah dua edərdilər və Allah bir onların duasını qəbul edər. Doğrudan da həmin o insan sağlardı və yaxud da görsən, neçə evladı olmayan insandır, kez, əcə gedir, gəldir ki, qaydaşım, əraqlıqdan üçün dua elə Allahdır, gedir, Allah da, dua Yoldaşı xamilə qalır və yaxud uşaqlar olur və yaxud xəstə olan uşaqlar qalır. Yəni, bu sağ ikən sən gəlim istəyirsən. Bu mümkündür. Bu şəriyyətimiz ünkər etmir. Lakin bütün bunlar onların sağlıqında mümkün idi. Artıq öldükdən sonra onların əməl dəftərləri nədir, bağlanmışdır. Artıq onların sizin dualarınıza ehtiyacı vardır. Baxın, Allah öz şərəfli yer üzündə insanlar üçün ən hörmətli və Allah ən sevimli olan qulları haqqında nə buyurur? Muhammad təvfelatında. Malumdur, əvvəl nə qədər peyğəmbərlərdir, onların haqqında, onlar Qurani-Kərimdə qul adlandırılır. Bu, ata ayır onlar Allahın qullarıdır. Biz şahid ötkəyimizdə niyə deyirik ki, Muhammadun uduhu və rasuluhu. Nə məni bizdə uduhu deyəndə yani Allahın qulu və rasuludur. Alatalı özləri ki, onlar da sizin kimi var. Siz Allah'a ehtiyacınız olduğu ki, onların da Alatalı ehtiyacı var. Onlar da Allah taala dua edirlər. Nə Muhammed olsun asbaqla demirdi. Nə Muhammed olsun gündə 100 dəfə tövbələmirdi. Elirdi. Deməli Allah səlavəyə ehtiyacı var idi onda. Məni peyğəmbər olmaqla nədir? Onlar bütün bunlardan hazır olmurdular. Və deyir ki, həqiqətən də Nuh çox şükür edən bir qul idi Allah təala Qurani kəyini olur. Aləmləri qorxutmaq üçün haqqın altına ayran qura Quranı öz quluna Muhammedə nazil edən Allah təala nə qədər uca və nə qədər nədir? Həmcə İsa ilə səlam, həmcə Allah-ı səlam nə buyurur? Allahın bir qulu olduğunu dir. Yəni, Allah-ı səlam buyurur. Vəli, fəstəli ölüm kimi, yemək, içmək kimi ehtiyac duyduğunuz kimi, onlar da bütün bu şeylərə ehtiyac duyurlar. Məni yaradan və məni doğru yola yönəldən odur. Məni yedirdən də, məni içirdən də odur. İbrahim ə.sələn baxın görənədir. Xəstələndiyin zanı mənə şəfa verən də yalnız odur. Məni öldürəcək, diriləcək də odur və qiyamət günün xətamı bağışlayacaqdır, odur. Baxın, bu Peyğəmbərlərin nə deyil? Allah-ı on dualar edin. Onun görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əgər, Ayşə edir, əgər bir sənə desələr ki, Muhammed Sabah nə olduğunu bilir, inanmır. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. nə bu Mənim də sizin kimi ancaq bir insana, sizin unutduğunuz kimi, mən də ki, unuturamdır. Sizin unutduğunuz kimi, mən də ki, unuturamdır. Onun görə Rasulullah ki onu tarixdə hədaşdırlar. Gəlir deyirlər, ey bizim seyidimiz, seyidimizin oğlu, ey bizim böyüğümüz, axan yılmaz olsun deyər ki, məni sizi şeytan sizi əyətdiyi kimi çağırmayın Mənə deyin Allahın qulu və rasulu. Nedir ki, bir ə, insanlar iftira etməyə, uldu da tərif etdilər. O da şikrlər ki, artıq onu gətirdilər, haracaqdırlar. Allah sevgisinə. Allah sevgisinə gətirdilər, çaxtdılar. Və onu görəndə onun qarşısı alındı. Onun bir peyğəmbər olsa, həmişə dünyasını sonra Rasulullah s.ə.v. istəyirlər ki, asır bir yeri təxniksində, bəyi qəlçisindən xüsusundan də təxniksində, lakin insanların sonradan oranı ibarət kələt çevrilməsindən qoxduqları üçün onun evində nə etlər? Təxniksində insanlar o qədri ziyarətləri barətində dələn növzuları bu axtdan aşacaq, inşallah qarşıda çox gözəl növzularımız var, inşallah. Və deyilir ki, gördüyünüz kimi ilk öncə biz onu qul, sonra Rasul olaraq nə edirik, adlandırırıq şəhadir kəlməsində. Onu dedik ki, peyğəmbərlərin húbiyyətdə, cəhlanatı idarə etməkdə və ibadətdə heç bir haqqları yoxdur. Heç bir haqqları yoxdur. Əksinə onlar buldular, onlara ibadət edilməz. Onlar rəsuldur, onlar Allahın istədiyini artıq nə özünə, nə də hər hansı bir kimsəyə nə fayda nəzərə värdirlər. Demək ki, Allah təala buyurur: "Bəki, mən sizə demirəm ki, mənim yanında Allahın xəzinələri var. Mən qeybi də bilmirəm və sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən özümə dəki körnə görən ən ola bilər, məgə düşünmürsüz. Allah təhammüz Allah təala buyurur. Mən də sizin kimi ancaq bir insanam. Mənə bəh olunur ki, sizin tanrınız yalnız tək olan Allahdır. Kim Rəbb ilə qarşılaşacağını ümid bəsləyir, yaxşı görsün və Rəbbinin etdiyi ibadətdə heçəsini əksi, şərik qoşmasın. Yəni bütün bu ayələrlə doludur bəy kərim ki, o peyğəmbər Allah təala bu peyğəmbərlərin dilindən ayələr gələcəksə, ona deyəcək biz, biz də sizin biz də deyə bilərik ki, bizim və heç sizinlə zərər verə bilərləni və Və bilin ki, Allahdan qeyrisini ibadə edənlər, Allahdan qeyrisini dua edənlər, Allahdan qeyrisini çağıranlar, o çağırdıqları, peyğəmbər deyək, mələk deyək, başlar, ağaclar, bütün bunlar hamısı qiyamət günü, onların o çağırdıqlarını hamısı inkar edəcəyir, yazınızı saxlayın. Hamısını inkar edəcəyir. Əksinə, özlərimə qarşı duracaqlar ki, yarəq, biz bunlara deməmişik ki, bizə ibarə etsinlər. Baxın, görün nə deyir. Deyir ki, sizin bir ondan qeyri dua etdikləriniz bir çərdə qabununa da belə sahib deyirlərdir. Əgər siz onlara dua etsəniz, onlar sizin dualarınızı eşitməzlər. Heşitələr də belə cavab verməzlər. Özləri də qiyamət günü sizin şərik qoşduqlarınızı danacaqlardır. Hepsi kəs sizə Heç bir şeydən xəbərdar ola, Allah kim xəbər verə bilməz. Baxın, Otala bilir ki, yəni mən sizə bunu xəbər verirəm. Mən sizə bunu buyururam ki, qiyamət günü onların istinələyiniz olar da. Sizin bu şərikliyiniz ziyan olar. Otala İsa əslan da bu nə buyurur? İsa əslan. Xatırlayın ki, o zaman qiyamət günü Allah belə buyuracaq. Ya Məryəm oğlu isə baxın, Otala İsa əslanın dedi. Sənmidi insanlara dedim ki, Allahla yanaşın məni və anamı özünüzə tanrı bilin. İsa əleyhissalam da deyir ki, sən Bakı müqəddəssən. Haqqın çatmayan bir şey demək mənə yaraşmazdır. Əgər bunu demiş olsaydım sözsüz ki, sən bunu bildilərdin. Sən mənim ürəyimdə olan hər bir şeyi bilirsən, mən sənin nəfsində olanı isə bilmirəm deyir. Şəxsən ki, qeyidi bilən nədir? Alaqamadır. Bax, İsa əleyhissalam ona ibadət edən bütün xristianların ibadətini qanacaq və onlara nə deyəcək? Rədd edəcək ki, mən onlara deməmişəm ki, mənə ilah qəbul etmə Allahın oğlu qobləsə nə səhv olur. Nə yəni, bunları nə edəcək? İnkar edir. Hədisdə də gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şey Buxarımızdakı qiyamət günü Allah təala əmr edir ki, kim nəyə ibadət edirsə, getsin onun da ozan. Günəşə ibadət edənlər günəşin daizədir. Ayə ibadət edənlər ayın daizədir. Yahudilər gələcək, onlar üzərlə hesabın daizədir ki, bunun ibadətlərini görə. E, Hristianlar gələcək, onlar İsa əsminin <coughs> özə, bəzən də belə şeyən ki, övlü yolda Allah bizə olsun inşallah. Deyir ki, e, deyir ki, və <breaks Rose> ki, bütün bu ailələrdən bizə görsənə, yəni bəli olur ki, peyğəmbərlərdən heç kəs ibadət etməyə olmaz. Əgər peyğəmbərlər ibadət etməyə olmazsa, bəs onda onlardan da fəzilətçi aşağı olan hansı bir imama, şeydə, övliyə, daş ağaz, Qəbil, nə bilin, nəyə gəldik bu halına olarmı? Məbuddullah təlağsızlığın ağlсызlığıdır. Yəni cahilliyin cahilliyi. Çünki ata-baba insana ağıl verir ki, insan bir azca düşünsün, insan oxusun, öyrənsin. Bu Qur'anı yüklüb qarağa bücüb iş işcəlməyəcək. Bu ata-baba bu Qur'anı Kərimi bizə göndərir ki, biz onu oxuyaq. Ailələr haqqında düşünək ibarətdir ailələr haqqında. Çünədir, ibrət Allah. Hə biz onu gizlətməklə, bücüb qoymaqla bir yerə ötüb gözmüşünə qoymaq bu bizə fayda verməyəcək hə. bunu açılıb oxumalıyıq ki, Allah Allah, vallahi Allah, yəni ki, çox dəhşətli qıdağıdır ki, yəni insanlar bu qədər ayələrdən, bu qədər şeylərdən sonra hansı bir təbirdən, övrəyərdən, daşıdan istəsən. Və deyilir ki, yol azmışlar Allahın öz Peyğəmbərinə bu sözləri buyurduğunu mı Allah sənə bir zərər yetirmiş olsa, səni ondan, Allahdan başqa heç kəs qurtara bilməzdir. Əgər Allah Peyğəmbərin özünə bir zərər yetiribsə, o özünü buradan qoruya bilməz. Bəs onda Peyğəmbərlərdən sonra gələn Bəyəf, sadalılarımız, yəni imamlar, övülyələr və s. başqasına baş verən zərəri necə dəfə edə biləkdə? Çox var, insanların əksəriyyəti ibadət etdi deyildikdə yalnız namaz, namazın olduğu bu ilə qəssizdirlər. Lakin bilin ki, e, ibadət deyildiyi zaman <coughs> burada həmçin Allahdan qeyrisində dua etmək, qurban, məzi və s. kimşələr daxildir və e, Allahdan qeyrisində dua etmək isə ən böyük şixtdir. Hansı ki, insan Allah qurursun <coughs> bu gün ölərsə, Allah-ı Allah onu əbədi olaraq cəhənnəmə saldırır. Və müsəlman olduqdan sonra, müsəlman olduqdan sonra özünüzü Allaha bir təslim etdikdən sonra kafir olmağa heç əmr midir? Heç Allah-ı Allah bizə müsəlman olduqdan sonra Allahdan qeyd müftəri evar etmək bizə əmr edər midir? Heç və. Allah-ı Allah çox dəhşətdir. O, o, sizə Mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə Rəbb qabul etməyi əmr etmək. O sizə açıq ayələrdə Allah qoyur ki, mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə Rəbb qabul etməyə əmr etmək. O sizin müsəlman olduqdan sonra özünüzü Allah təsdiq etdikdən sonra qafir olmağına heç əmr edərmi? Ey insanlar, alınmasını yoxladığınız ayaq. Ey insanlar, çətin məsələlər qulaq asın. Dua adına Allahdan başıb gərilərləri hamılıqla toplansalar bir yerə, bir milçək belə yarana Əgər miçə onlardan bir şey abasa, onlar onu geri qaytara bilməzlər də, istəyən də acizdir, istənilənidir. Allah təala başqa bir ayədə belə ki, sizin ondan geri dua etdikləriniz e, dedik ki, etdiklərini bir kərbə qabığına da belə sahib deyillər. Həqiqət siz onlara dua etsəniz, onlar sizin dualarınızı eşitməzlə eşidərlər də belə cavab verə bilməzlərdir. Və deyilir ki, Allahı qoyub yalnız qadın ruhlara dua edir və yalnız şeytana ibadət edirlər. Allah şeytana lənət etdi, o isə dedi, əlbəttə mən sənin bəndilərinə lazımı pay alacaqamdır. Bu şeytanın vərdidir. Mən sənin bəndilərinə lazımı pay alacaqamdır. Bəli, bu da şeytanın vərdidir və şeytan Allahın qullarından lazımı payı, onları Allahdan qeyri sinə dua etməyi yönəldərə alır. Lakin bizlər Allahın kitabını oxusaq və Peygamber s.ə.və sünnəsinə oysa, bu azın şeytanın yoluna heç vaxt nədir? uyumaraq inşallah. Və Allah-ı Allah, dua edirəm ki, Allah-ı Allah bizi tövbi dəhlindən etsin, vahidlərindən etsin, Allah-ı Allah bizi böyülü və kiçikli olan bütün şirkdən uzaq olmağa bizə yardım olsun. Allah-ı Allah dua edirəm ki, Allah-ı Allah, Allah tez ilə məsidimizi bizə qayıtarsın və o məsidin bağlanmasını istəyən, Allah-ı Allah, o məsidin Bağlanmasının əli olan və olan hər bir kəsinin cəzasını tezdir verirsiniz Allah. Allah-u Teala dua edirəm ki, Allah-u bizim dövlətimizə idayət versin. Allah-u dua edirəm ki, bizləri bu dünyadan yalnız müsulman olduğumuz halda göstərsin. İsmail ki, Allah-ın əmrədiyəşədən, növəli, həmin, həmin, fəstəqdür, fəstəqdür,